الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما نسكن <تل> ونفسي بتقى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون دعنا يحميكم الله سبحانه وتعالى كذلك قوموا صلاه وسلاما لقومتيموت محمد صلى الله عليه وسلم نقوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumoga Allah Tunaendelea na darasa lenye kuhusiana na ah za hukumu mbalimbali ambayo hizo uh, hukumu zinahusiana dini yetu ya Kiislamu. Sikwajani nikasema kwa vile ninyi ni akina dara wa Kiislamu tukapendekeza darasa lenu kuhusiana na mambo ya fikihi liwe ni katika masala ya heri na nafasi. jana tukaanzia katika nukta ya al tukasema la haydha ma haml hakuna hedhi pamoja na mimba wala baada khamsina sana na hakuna hedhi baada ya miaka wala kabla tamami 90 na hakuna hedhi kabla ya kutimiza miaka tisa wa aqalluhu wa na uchache wa hedhi ni mchana mmoja na usiku mmoja ikiwa na maana masaa 24 wa adharuhu 15 na wengine wake ni siku 15 wa gharibuho sittun aw sab'un ma gharibu yake marani nyingi ya hizi ni siku sita au siku saba wa aqallu tuhrin bayna haybataini 13 na uchache wa tahara baina ya hizi ni siku 13 wala hadd li na hakuna kikomu cha wingi wake tukasema waharuma harama alaiha fa salati wa sawm ni haram kwa mwanamke anapokuwa katika siku zake za hedhi kuswali na vilevile kufunga wa yalzamu ha qadahu haytamlazimu mwanamke kulipa funga kwa sema vilevile ni haramu mwanaume kumwengile mkeo akiwa katika siku zake za na akimwengilea mualefu anasema wa yajibu biwatu ha fi alfarj dinar au nisfuhu katharatan na inawajibika kwa kumwengilea mwanamke mwenye heidi, katika utupu wake wa mbele dinari moja au nusu yake kafara watubahu lmubashara فيما dunehu na ni halali uh, kufanya mubashara kucheza kama vile uko kumgusa uh, tadali ka na mfano wake sehemu zingine isiyokuwa sehemu ya utupu wake wa mbele kusema ama utupu wa numa ni haramu ndo maana tukasema hatuni wenye kuzungumzia kwa sababu ni jambo ambalo tunajulikana kwamba swala la wanaume ku kumwingilia mkewe katika utupu wa nyuma ni jambo la haramu Hii sehemu ambayo sasa tunaianzia kuweni makini na kuweni macho Almuallif rahmuhullah qala wal mubtada'atu tajlisu aqallahu thumma tantasilu wa tusalli wal mubtada' هي المرأة التي تردم أول مرة المبتدا هي المرأة التي تردم أول مرة نا المبتدا مبتدا يولا منكم بعد ناذا كوونا دمكم مره يا كذا ketika syariah naitu Anaanza kuiona damu kwa mara ya kwanza kabisa. Jana alikuwa mtoto. Kisha kwa mara ya kwanza kabisa anaanza kuiona damu. Mualif rahmahuallahu anasema tajlisu. Apa alikuwa sema tajlisu tatruku as-sawma was-salata. anakaa ikiwa na maana anaacha kufunga na kuswali. Mwanamke ambaye anaiona damu kwa mara ya, ya kwanza kabisa, anaacha kufunga na kuswali Akan hu uchache wa hevi. Mwanamke ambaye anaanza kuiona damu kwa mara ya kwanza, kuenda kiki. Tumesema kwamba uchache wa damu ya hevi ni masaa 24. Na hezi, kwa hiyo mwanamke ambaye anaanza kuiona damu ya hevi kwa mara ya kwanza kabisa, anaacha kufunga na anaacha kuswali uchache wa hevi maneno bana anaacha kufunga mchana katika masaa 24 ya uchache wa hevi kadhalika anaacha kuswali swala tano katika uchache wa hevi ambao ni masaa 24 kwa maana mwaallifu akasema tajrisu anakaa uchache wa hevi ikiwa na maana haswali wala hafungi. Kuma tertasili na kusali. Kisha anaoga na ana swali. Yaani tunzaomba damu yako naanza kuiona mara ya yani, kwanza. Tukasema anaacha kufunga na kuswali. uchache wa hedi Kwa ule uchache wa hevi Yani, moja, na usipu moja, masa 24, ya limkana mmoja na usiku mmoja masaa 24 yakishapita taktasilu watasali ataoga na ataswari <tri> <tri> Wainkana inkana dam yachurujo hata kama itakuwa damu inatoka wa inkana dam yachurujo hata kama ikiwa damu inatoka baada ya uchachi wa muda wa hedhi yeye ataoga na ataswali. Hawa watoto nmajesheni kwanza kwa sababu so, hapa naweza nikaacha watu solemba. Tayy fa kana almuallif fa illa Yujawizi damuha athara na ikiwa haijavuka damu yake uwingi wa hedi siku 15 tumesema kwamba baada ya ucheje wa hedi ataweza na ataswali hata kama ile damu itakuwa ni yenye kuendelea kutoka kwa hiyo kama itakuwa ni yenye kuendelea kutoka lakini ikawa haijavuka uwingi wa hedi Iktasalati ايضا اذا qat'a ataoga pia kama katika damu yake Kwa hiyo akikaa uchache wake ataoga halafu ataswali na ile damu yake ikiendelea kutoka kama haijavuka uwingi wake Yaani uwingi wa hevi ambao ni na tano kisha ikakatika ataoga pia. Ndio maana mufalifu akasema fa illa yujauzu damu aktharuh iktasalat aydan idhan qat'a ikiwa haijavuka damu yake uwingi wa hevi ataoga pia damu itakapokatika. Tayyib ثم قال فان تكررت ثلاثه فابو حيبه كما itakuwa bila dam imejikariri mara tatu basi itakuwa ni heri alachokusudia ni nini mara ya kwanza ameiona ile dabu baada ya kuona ile dabu akaacha kuswali na kufunga uchachi wa hedhi kisha kaanza kuswali kisha ikiendelea kutoka lakini ikakatika kabla ya uwingi wa hedhi ambapo ni sura tano tumesema inabidi pia awege ikijikariri hiyo damu kwa yale masiko ambayo yametoka damu ikijikariri yale masiko ambayo imetoka fahuwa huwa hiyo itakuwa nehe. Tayeb, dimejikari mara tatu. Tukasema ikakuwa nehe. Hukumu yake itakuwaje? Wakati tulishasema kwamba ata haja kuswali na kufunga masaa 24. Takuvi ma wajaba fihi, atalipa kile wajibu kilicho cho mwanamke kukilipa baina ya swala nafunga ni funga kwa hiyo ikikariri mara tatu atalipa kilicho wajibu wajib kukilipa ambacho ni funga yani baada ya masaa 24 kama itakuwa alikuwa amefunga na ilikuwa katika mwezi wa ramadhani basi atalipa funga ambazo amefunga wakati damu inaendelea kutoka kwa nini kwa sababu ile funga yake sasa itahukumiwa kuwa ni fasid. Imeharibika. Tuene makini. Ikiona maana kumbadilisha swali ambazo wananiswali wakati damu inatoka kalaha habari yake takoe meisha atalipa kile kilicho wajib ambacho nifunga wa in ayati kablahu ikiwa atafikia umri wa kukomeka kutokwa na damu ya hevi kabla ya ile damu haijajikariri Wa ina Isaad a hey, balaka tele kamsina walam. Biatakarra amefikisha miaka 50 na ikawa damu aliyeoona siku ya kwanza au mara ya kwanza Haijajikariri kama nakasema hayo maneno na ile aisat kablao na ikiwa atafikia umri wa miaka 50 kabla haiji jikariri au lamyeud au yodamu haijarudi kwa mara nyingine imetoka mara ya kwanza hii wakati kikawa hijarudi tena Ikhal manamke kiwefikisha umri wa miaka 50 na ile damu haijarudi fala bimana fala takdhi ma wajaba fihi hatolipa ile funga ambayo alifunga alikata damu ile kutoka Maadamu hiyo damu haijaji kariri mara tatu Isipojikariri mara tatu ilivoenda ikaenda mazima khalats. ile funga yake aliyofunga wakati damu inaendelea kutoka kwa mara ya kwanza kabisa naiona funga yake itakuwa sahihi kwa sababu imeenda haijarudi tena ikiwa na maana Huyu mwanamke atakuhumiwa Hana. Ada. Kusongo damu imokuja mara moja imeonekana kisha ikapotea haijarudi tena. thuma tala wa inja wadhahu fa ikiwa itavuka hiyo damu uwingi wake basi huyo mwanamke akatolea itakuwa ni mustahaba ikiwa damu itavuka uwingu wa redi siku 15 baada ya siku 15 huyo mwanamke atakuwa ni mustahaba na hiyo damu yake itakuwa ni damu ya istihadha sasa basi hali kisha kuwa hivyo nakuwa Tuendelee kuwa makini. Dangu ile kisha vuka uwindwa hivi. Tunasema kwamba ni mustahaba. Muallifu anasema taqdisu al-mutamayyizu in kana wasalha fi shahri thani acha kuswali na kufunga yake bila ya kuswali na kufunga alimutamayyiz ile damu ambayo inajipambanua yani ikiwa damu ambayo imetoka baada ya wingi wa hedi inajipambanua kwa sababu damu ya hedi ni damu ambayo inajipambanua na damu ya kawaida damu, damu ya haidh yuarab au yaarif kwa sababu damu ya hedi inajulikana au ina harufu mbaya kwa hiyo tajlis le ikiwa ile damu imevuka uwingi wa hedi basi ataacha kuswali na kufunga mwanamke ambaye damu yake ni yenye kujipambanua inkara yani inkana damuha mutamayyizan ikiwa damu yake ni yenye kujipambanua atakaa yule mwanamke ambaye damu yake inajipambanua inkana ikiwa damuha hey, mutamayyizan damu, damu yake kuwa ni yenye kujipambanua waslaha na ikawa ni yenye kufaa ay hey, waslaha anyakuna damu laid na ikafaa kuwa ni damu ya heli fi alshahr katika mwezi wa pili Tabu mkiroro lakini sikilizeni kumakini makini Tumesema <tulisimu> damu ile Ikiendelea kutoka zaidi ya siku nyingi zaredi huyo ndani kosi toa takuwa ni mustahaba Sasa ikiwa ile damu itakayakuwa ni yenye kutoka ni yenye kujipambanua Inkana ikiwa yenyewe hiyo damu inajipambanua wasaluha an yakuna damu la hayi la ikawa inafaa kuwa damu ya heji yani Ikawa kujipambanua kwake ni zaidi ya masaa 24, masaa 24 na ziada. Ataacha kuswali na kufunga yani, anaji kusema, kwa shahridhani katika mwezi wa pili. Yaani anachokusudia kusema maneno ni nini? kwamba kwa vile mwanamke alikuwa ametokwa na damu kwa mara ya kwanza kabisa. Tumesema kwamba ataacha kuswali na kufunga ngane masaa 24 kisha ataoga ata swali na atafunga kama tulivyokuwa wakati wa mwezi wa Ramadhani Sasa ikiwa ile damu imeendelea kutoka mpaka ikavuka zaidi ya uwingi wa hadhi ikielelea kutoka ikiwa hiyo damu inajipambanua na vile vile ikawa kule kujipambanua kwake inafaa kuwa ni damu ya hevi basi ataacha kufunga na kuswali mwezi wa pili mwezi wa kwanza alikuwa anaacha kuswali na kufunga siku moja masaa 24 lakini kwenye mwezi wa pili sasa ataacha kuswali na kufunga katika yale masiku ambayo ile damu inajipambanua na kujionyesha kuwa ni damu ya Yeye Kwa atacha kuswali na kufunga katika mwezi wa pili ikiwa ile damu ni yenye kujipambanua yani ika mwanamke yule ambaye anatoka na ile damu akawa uh, na uwezo kwamba kutokana hii damu inavyotoka ya masiku damu yake ilikuwa na sifa kadha basi kutokana hizi sifa hii uh, damu itakuwa ni damu ya hedhi na masiku mengine damu ilikuwa ni kawaida kwa hiyo wakati ule atakua na hukumu hiyo damu kwa ni damu ya istihadah kwa sababu damu ya hedhi nanuka na vilevile inakuwa ni nyeusi Nanuka na inakuwa ni nyeusi wakati damu ya kawaida kama ikoa ni damu ya ugonjwa basi inakuwa nyekundu na vilevile haina harufu mbaya kama harufu ya damu ya hedi kwa kupambanua mwanamke baina ya damu ya hezi na damu nyingine basi katika mwezi wa pili ataacha kufunga na kuswali katika ule wakati ambao damu inaonyesha kuwa hii damu ni damu ya hedi wa illa, اقل لهذه حتى تتكرر اجت hazardsها والا تفار باسمه الا اي وان كان لا يتميز وان كان لا يتميز نهيكوا ايو دم هايبمنوي wa ikiwa la yatamiz na ikiwa hiyo damu haijipambanui akalala haidhi Atakaa uchache wa heji yani ikiwa wakati damu inaanza kutoka akaeje kuswali na kufunga uchache wake yani uchache wa heji kisha baadaye kiendelea kutoka ikawa mwanamke yeye hajui wakati wa damu ya hedhi na wakati sio wadamu damu ya hedhi kwa sababu ile damu kuto kujipambanua basi atakuwa ni mwenye kukaa uchache wa hedhi hata tatakararus tihabatuha mpaka ile istihadha ijikaribu hata tatakararus tihabatuha mpaka ile istihadha Ijikariri jikariri yani mwezi wa kwanza mwezi wa pili na mwezi wa tatu ikishajikariri yani kwenye mweka kwenye kunyimwe, kunyimwe, mwezi wa kwanza ataacha kuswali na kufunga Uchache wa heavy na kwa mwezi wa pili ataacha kuswali na kufunga uchache wa heavy mwezi wa tatu pia itakuwa hiyo ikishakuwa hiyo hukumu yake na kuaje sasa thumma ghalibuhu au thumma ghalibahu kisha anakaa sasa gari ya wanawake wengi. Yaani siku sita au siku saba. Ikiwa na maana kwamba mwezi wa nne mwezi wa nne atakaa siku sita au siku saba. Kwa nini kwa sababu hawezi kupambanua kwa kwa hali hiyo mwezi wa kwanza wa pili na watatu atakuwa nakao uchachi wa hedhi mwezi wa nne ataacha kuswali na kufunga ya wanawake wengi ambao ni siku sita au siku saba طيب حب ممدانه ملامكي mbaye anaanza kuiona damu kwa mara ya kwanza thumma qala almu'allif rahimahullah wa mustahadah muhtadah tuqaddimu adataha na mwanamke mbaye amekuwa ni mustahadha yani mbaye umetokwa na damu mfunulizo muhtadah adhai alikuwa na ada yake. Yaani kila mwezi inawezekana alikuwa anatokwa na damu ya hedhi siku 3 au siku 4. Hata ku badala yake alianza kutokwa na damu mfululizo. Kwa hiyo mwanamke huyu tukaddimu aadataha akatanguliza ada yake. Ikiwa na maana kwamba ile damu iendelea kutoka sasa mfululizo atakachokifanya ataacha kuswali au kufunga katika yale masiku ya ada yake lakini mpaka ajue mwezi wake na ajue siku ya kuingia na siku ya kutoka kwa baadaye ikapo ile damu inatoka mfululizo basi atakuwa ametanguliza ada yake kwa hata kama yale masiku ya ada yake kutatokea damu ambayo haina sifa yedi lakini itakuwa yeye anafanyia kazi ada yake ambayo inakuwa inajikariri kila mwezi katika maisha yake hayo niliyomksudia kwamba muallifu anasema mustahabatan mu'tadatun tuqaddimu adataha na mwanamke ambaye ametoka na damu mfululizo ambaye alikuwa na ada باس انا تانغوليزه ادا yake wana taamal bitamyiz hatofanyia kadi tamyiz thumma qala wa yalzamuha na itamlazim a almustahaba yalzamuha na itamlazim huyu mwanamke ambaye ni mustahaba wa nahwa namfano wa mustahaba ni yule ambaye anatokwa na mkojo kila wakati. Waeleza mwana itamlazimuo mwanamke ambaye ni mustahaba wana na mfano wake. Lazima be sasrul baul ambaye yule anayetokwa na mkojo kila wakati ghasrul mahalli koshe ile sehemu ambayo inatoka hiyo damu au koshe sehemu ambayo natoka mkojo. kwa hatim lazima afanye hivyo wa athu na vile vile hufunga ile sehemu kwa hiyo jambo la kwanza kabisa unapofiga wakati wa sala ataoosha ile sehemu ambayo inatoka hiyo na yule ambayo inatoka na mkojo kila wakati Ataoshe sehemu ambayo inatoka mkojo wa athu huna vile vile atafunga hiyo sehemu wa wudhuu na kutawadha likulli salatin kila swali Sabaatwasemwa so, kwamba kwa vile damu inatoka kila siku خلاص yes swali la Hata swali lakini to hataji takwaje ataanza kwanza kwenda kujisafisha halafu atafunga ile sehemu ambayo inatoka hiyo au kama ni mkojo kufunga ile sehemu ambayo natoka huo mkojo Talaq atakuwa na kwenye kila kipindi cha swala. In kharaja shay'un ikiwa kutatoka kitu chochote. Na kila kipindi cha swala ikiwa kutatoka chochote. Kwa nini? Kwa sababu yeyo katika hali ya dharura. Kwa kila kipindi cha swala Italazimika afanye hivyo na ataswali kwa hata kama wakati wa kuswali kutatoka kitu chochote swala yake itakuwa ni sahihi kwa sababu hiyo katika hali ya dharura lakini swala kisha isha halafu baadaye na kitu basi italazimika kipindi kingine cha swala pia aje kutawali kama pasipo kutoka kitu chochote taraji anaweza akaswali swali la pili kwa udho ambao alikuwa amechukua katika swali ya kwanza. Na ni Na vile vile itamlazimu nia ya istibaha swala kuhalali kwa kuswali. Ye hatotia nia kuondoa hadath bali atatia nia ya kuhalalikiwa kwa swala. لكل جماعه <تصفيق> من الصحابه ان الا تنيرفع الحدث لان الحدث موجود هو لم يكن انوي وجود هذا بسبب هذا حتى بادو يكو دعوه endelea kutoka na kama ni mkonjo yule ambaye anatoka na mkonjo kila kwa hiyo kwa hali hiyo yeye akatonuia kuondoa hadath bali atanuia kuhalalikiwa swala. Thuma kala wa harama waati uha ma zina. Nani haram kumwingilia mwanamke ambaye anatokwa na damu ya istihada pamoja na kuogopea uzinifu. Yaani mwanamume yeye ikiwa mkewa anatokwa na damu ya shahada ni haramu yeye kumwingilia isipokuwa pale kuwa na naogopea yeye kwenda kuzina usikana mkionyea naye mmoja na mke huyo ndo akao anatokwa na damu ya shahada na yeye anahitaji akaogopea kwenda kuzini hali kisha kuwa hivyo basi atamwingilia mkewe pamoja dami sahava, na hiyo damu ya shahada wakati anaendelea kutoka ikiwa na maana kama yeye haogope uzinifu itakuwa haifai yeye kumwingilia yule mwanamke wakati anatoka damu ya sihaba Na namna mwanamume mualifu wa haramu watu uha na ni haramu kumwingilia ila ma khawfi zinah isipokuwa pamoja na kuogopea uzinifu Hapo kitaakuwa tumemalizana habari za hedi. Kiuchache habari za hedi tutakuwa tumemalizana hapo lakini vile vile wako wanyama ambao unatoka wanadamu hedi pia. Sio binadamu tu ndio unatoka ya hedi wako wanyama ambao pia unatoka na ya hedi iliyokuwa pisi, fisi unatoka na damu ya hedi, sungura unatoka na ya hedi, ngamia au kike pia unatoka na ya hedi, Mijusi jusi hao pia unatoka na ya, ya hii faida. Si binadamu tu kiaji. sasa tunaingia katika masuala ya nifasi muallim rahmuhullah anasema wa atharu mudda 40 yoma na wingi wa muda ni siku 40 wingi wa muda wa ni siku 40 nifasi ni damu ambayo inatoka wakati wa mwanamke kujifungua au kabla ya kujifungua kwa siku moja au siku mbili kwa siku moja au siku mbili damu ambayo inatoka wakati mwanamke anajifungua au kabla ya kujifungua kwa siku moja au siku mbili hiyo ndio damu ya nifasi sasa uwingi wa muda wake ni siku 40 kwa hiyo Toka mwanamke kujifungua kama damu itaendelea kutoka itakuwa inahesabiwa kuwa ni damu ya nifasi mpaka siku 40. Zikishapita siku 40 خلاص hayahukumiwi kuwa ni damu ya nifasi. fakala wan zamanuhu tuhrun na mwanamke kusafika kizana hizo za nifat yani siku 40 akatafika kabla ya siku 40 toboroi hiyo ni tohara yani ikiwa na maana kwamba amejifungua zikapita siku mbili au siku 3 kisheria damu ikakatika hiyo ndo anakaa hiyo ni tohor itakuwa ametoharika kwa inabidi aoge ikiwa siku tano Dhamu dkakatika hiyo ni tobol inabidi aoge ikiwa siku 15 kisha damu dkakatika hiyo ni inabidi aoge mm. Na ndio maana akasema nakusafika zamanuhu zama za nifas yani ndani ya siku 40 tohoron hiyo ni tahara Didhan tattasilu nufasa wa ma anaoga yule mwanamke ambayo anatoka na damu ya nifasi na anafanya yale anayoyafanya mwanamke aliotohara kwa hiyo hatusemi sehemu inabidi akae mpaka zitimie siku arobaini ndio aoge wakati damu ilikuwa imekatika baada ya siku 5 toa kujifungua bali kisha katika damu tu halafu yeye inabidi aoge aendelee kufanya ibada zake ko wingi wake ni siku 40 hakuna kikomo cha uchachi wake lakini wakati wote ndani siku 40 damu katika hiyo ni annaka na ni tuhur mwanamke nabii daudi anaendelea kufanya ibada zake kama kawaida asije kalipa ofa takasema mpaka siku 40 wakati damu imekatika thumma kana almuallif rahimahullah yukrahu alwad'u fihi Ni makruh kumuingilia mwanamke akitoa kabla ya siku 40 ndani ya siku 40. Yaani anachokusudia kusema muallifu ni hivi. Tumesema kwamba uwingi wa damu ya nifasi ni siku 40. wakati wa wote damu ile ikikatika hiyo ni annaka ambaye ni toho mwanamke nabida aoge afanye ibada sasa kuna ule wakati toka ile damu kukatika mpaka kutimia siku 40 toka ile kujifungua huu wakati kuanzia damu ilipokatika mpaka siku 40 toka mwanamke kujifungua huu wakati ni mafruhu mwanaume kumwngilia mkewe sasa ana kusudia nini kusema haya maneno anachokusudia kusema katika haya maneno ni hivi idha kana adamu yaqruju harma watu oha ikiwa damu inaendelea kutoka ni haramu mwanaume kumwngilia mkewe kama ilivokuwa damu inatoka ni haramu mwanaume kumwngilia wa na ikiwa damu itakatika kabla ya 40 kabla ya siku kabla ya siku 40 sayuqru wa oha ni makruhum wanaume kumwngilia mkewe damu imekatika lakini siku 40 hazijafika sasa hiki kipindi chatoka damu katika mpaka siku 40 wakati wa ni makruhum wanaume kumwngilia mkewe wa baada ya 40 fayajuzu amma baada ya siku 40 inajuzu na ni halali mwanaume kumwngilia mkewe kwa hukumu tatu hukumu ya kwanza wakati damu inatoka ni haramu mwanaume kumwngilia mkewe hukumu ya pili damu kukatika na kabla ya kufikia siku 40 ni makruhu mwanaume kumwngilia mkewe na baada ya siku 40 inajuzu kama kawaida موانئ كينيا كازي جيجولي ثم قال المؤلف رحمه الله وهو كأي في احكامه نا هي نفاثي كما هذه كليه حكم wa huwa na hiyo nifas, nifaki ni kama hivi si ahkami hii kwenye hukumu zake yani yale ambayo ni haramu kwa mwanamke mwenye hethi ndo yale yale ambapo yanakuwa ni haramu kwa mwanamke mwenye nifaki yale ambayo ni mubah kwa mwanamke mwenye hethi ndo yale yale ambapo ni mubah kwa mwanamke mwenye nifaki Na nomana katemao huwa ka haiden fi ahkamehi na hiyo lifasi ni kama hedhi katika hukumu zake ghaira iddatin wa bulughi anasema ispokuwa eda na kubalegh ghaira iddatin wa bulughi ispokua eda na kubalegh anafsudia nikusema haya maneno kwamba mwanamke anapokuwa anatokwa na damu ya hedhi wakati wakati kada anakuwa anapiga hesabu ya heda yake lakini damu ya nifasi haihesabiwi katika mambo ya heda Ikiwa na maana kwamba kama mwanaume yeye alimwacha Mkewa hali ya kuwa yuko katika hali ya ujauzito basi heda ya yake itaisha pale tu atakapojifungua Hatutuangalia tena damu itakayotoka baada ya kujifungua. Kwa hiyo damu ya hedhi inapigiwa hesabu katika heda, ama damu ya nifasi inapigiwa hesabu katika heda. Wapologe. Yaani nakuusudia kwamba damu ya hedhi ni alama ya binti kufitia balehe. Ni yani katika alama ama zinajulisha kwamba binti amefikia ni kutoka na damu ya he? Ni kwa alama zinajulisha mtu kufikia ukubali kufikia kubalele. Haya wanaita kuvunja ungo. Kuna alama. Sasa miongoni mwa alama kwa mtoto wa kike ni kutoka na damu ya hevi ama Damu ya nifasi, si alama ya mwanamke kubale. Yaani anakusudia nini kusema haya madhehebu? Kwamba damu ya, kwa dam ya hedhi ni alama ya kubale lakini damu ya nifasi, si alama ya kubale. Damu ya nifasi, si alama ya kubale kwa nini? kwa sababu mwanamke kwa kushika ujauzito hili alama kwamba yeye ni mkubwa. Kwa sababu ujauzito hawezi kuwepo isipokuwa mpaka yule mwanamke atowe manii. Kwa hiyo alama yake ya ukubwa itajulikana kwa kule kushika ujauzito wake. Kwa hiyo ujauzito ikiwa na maana kwamba alikuwa umetoka na manii, huo ndio ukubwa wake. Kwao kwa kushika ujauzito tu hata kama mwanamke alikuwa hajatokwa na damu ya hedhi hata siku moja lakini akaje kushika ujauzito, tayari kule kushika kwake ujauzito tutajua kabisa kwamba huyu mwanamke ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu asinge shika ujauzito isipokuwa baada kutoa Na kutoa manii katika alama za ukubwa. Kwa maana akasema damu ya nifasi ni kama damu ya hedhi katika hukumu zake zote isipokuwa eda na bulo. Yaani eda, damu ya hedhi inahesabika kwenye eda, amma damu ya nifasi si katika kama mambo ya eda. kadhalika damu ya hedhi ni katika alama za binti kufikia balagha lakini damu ya nifasi si alama ya mwanamke kufikia balagha kwa nini kwa sababu kule kushika ujauzito wake hiyo ndo alama ya yeye kufika ukubwani karasi tumemaliza nimeenda haraka, haraka muhimu kitabu hiki kiishe kwa hiyo kama kuna maswali mawili matatu basi uh, yaletwe alafu watu watawanyika wakafanye mungu mengine